Насправді, люди нас не чекали і чудово давали собі раду самі. І тут я побачив, що шеф іде просто до тієї дами, яка мене так зацікавила, і вступає з нею у розмову, чи не про принцип концептуальності. Дамочка засвітилася до нього обличчям, заблищала зубками і полила з очей чудовим блакитним сяєнням. Моє серце хтось узяв у їжачка з рукавицю. Подумав, що найочевидніше запросив її сюди він. І чи не коханка вона йому? Але які маю підстави ревнувати? Через те, щоб перекинувся кількома позорами? І мені раптом захотілося випити». Загалом, щодо алкоголю, я людина вельми стримана. Однак часом, таке бажання, притому гостре, виникає. Сьогодні ж виникло, можливо, тому, що і справді ніби розладнений. І не в якихось снах, чи видженнях, чи блакитних жінках тут причина. Подумалася в мимохідь, а в мені самому. У втомленості, можливо як писала Леся Українка, життям щоденним? А може у підході до якогось чергового вікового рубежу? Знаючи, що ніхто мене не пригостить, проштовхався до столу, налив чарку, ковтнув її з пожадливістю і почав жувати цілком несмачного бутерброда, що заслуговував назви «канапки». Я ніби шматок обивки якоїсь вельми старої канапи жував. Але горілка додала тепла і я трохи розтерп, ну, принаймні вільно міг розвернутися на довкіл. Люди справді розбилися на пари, трійки, четвірки, і голосно всі заразом галакали, змахуючи передніми кінцівками. До речі, мій шеф дамочку вже полишив або оточений трьома найстараннішими своїми прилизами і щось вістив багатозначно підіймаючи пальця. Дама теж не була сама. Біля неї велося, як в'юни, кілька молодиків. Декого знав, а декого ні. А зрештою, на всіх фуршетах завжди знаходяться особи, котрих ніхто не знає. Дамочка тримала в одній руці чарку, в другій бутерброда, і на її обличчі було твердо написано, що знає собі ціну, і дуже здивувалася б, коли б хтось у тому засумнівався. Але дивно було не в тому, а в тому, що в годи посилала в мій бік хвилі ясного блакитного сяяння. Щось журкотів мені у вухо один із колег, здається, був здивований, чому шеф – саме мені доручив вести презентацію. Отож, бажав конче з'ясувати причину. Тобто, чи не готує мене собі в заступники? Через це й розкидав довкола мене сітку колючка з тих хитрих запитань, від яких я не менш вправно викручувався, шукаючи водночас приключки від нього якнайшвидше збавитися. «О, Марія Олександрівна!» Радісно згукнув я і пішов цілуватися з жінкою, яка колись мало не стала моєю коханкою. А не стала тільки тому, що цього злякався я, не вона. Відчув на грудях її важкі й колихливі перса і злизнув із її прив'ялої щухи трохи макіяжу. Смак бридашний, хоч запах і приємний. «Хочеш випити?» – спитав я. О, тут так мало кавалерів, манірно мовила Марія. Кинувся до столу, щоб налити їй і собі, і мимовільно зачепив дамочку, яка мене цікавила. І на чверть секунди раптом сторопів, утопивсь у блакитному морі, в морі чудовного сяйва, що потекло на мене, зневолило й покорило. – Вибачте, – незграбно уклонився я. – До речі, ми з вами десь зустрічалися? – Ну, це вже як знаєте, – сказав теплий грудний голос. – По-моєму, ніде. – Тоді ще раз вибачте, – сказав я і почав наливати чарку свою і порожню.